Ein deutsches Märchen. Der Mützenverkäufer und die Affen. In einer kleinen Stadt lebte einst Toni, der Mützenverkäufer. Er machte verschiedene Mützen mit verschiedenen Stoffen und verkaufte sie in den benachbarten Dörfern. Der Verkauf von Mützen war die einzige Einnahmequelle von Toni. Er beklagte sich nie darüber, wie wenig er verdient hatte, wenn er fleißig seine Arbeit verrichtete. Und nachdem er seine Grundbedürfnisse erfüllt hatte, kaufte er Stoff, um Mützen herzustellen, die am nächsten Tag verkauft werden sollten. Toni verdiente von Tag zu Tag und deshalb hat er nie aufgehört zu arbeiten. Aber trotz der Schwierigkeiten und des sehr geringen Einkommens war Toni ein glücklicher Mützenhändler. Und das ist alles, weil er liebte, was er tat. Er hatte immer tolle Ideen, um tolle Mützen zu machen. Er war sehr kreativ und gab bei jeder seiner Mützen immer 100 Prozent. Ein wenig weiter weg von Tonis Stadt gab es einen kleinen Wald. Es war ein wunderschöner kleiner Wald mit vielen Blumen und frischen Früchten. Der Wald lag genau in der Mitte von zwei Dörfern. Die Menschen mussten oft den Wald durchqueren, um zur anderen Seite zu gelangen. Obwohl es ein wunderschöner Wald war, gab es eine Sache, die alle störte. Die Affen des großen, fetten Baumes. Sie würden jeden, der vorbeiging, schikanieren und was auch immer die Menschen durch den Wald tragen würden, stehlen. Die Dorfbewohner versuchten alles, um mit den Affen fertig zu werden. Aber letztendlich gaben alle auf und dachten, es war doch nur ein Wald. Sie können unmöglich Tiere aus dem Wald holen. Es ist ihr Zuhause. Die Affen waren ein boshafter Haufen. Sie würden alles stehlen, was die Vorbeigehenden tragen würden. Und die Passanten oft imitieren und sie auslachen. Das ist mein Regen, Sim. Gib ihn mir sofort zurück. Die Leute würden ihr Bestes geben, aber schließlich aufgeben, sie waren hilflos. Ein paar Tage später besuchte Toni das Dorf, um seine Mützen zu verkaufen. Er brachte alle möglichen Mützen schlicht hell gefärbt, gepunktet, gestreift. Es gab keine einzig gemusterte Mütze, von der niemand denken konnte, dass sie nicht in Tonis Kopf war. Mützen, Mützen, Mützen, kaufen Sie so viele, wie Sie möchten und trotzdem werden Sie nie genug Mützen haben. Rot, grau und blau, tragen Sie beliebige Farben und sehen Sie anders aus. Mützen, Mützen, Mützen. Die Dorfbewohner kamen aus ihren Häusern, als sie Toni hörten. Noch nie hatten die Dorfbewohner so schöne Mützen gesehen. Oh, diese Mützen sind wirklich schön. Oh, sie sind so weich. Sie sind so wunderhübsch. Mutter, kann ich eine haben? Die sind so weich. Ich kann einfach nicht aufhören, sie zu berühren. Und es war wirklich wahr. Viele von Tonys Mützen waren aus Seide gemacht. Es war ungewöhnlich, Seidenmützen zu haben. Aber diese waren so hübsch und weich, dass niemand ihn widerstehen konnte. Viele Dorfbewohner kauften einige Mützen von Toni. Sie boten ihm auch Wasser und Essen an, aber er lehnte dies ab. Oh, vielen Dank. Aber ich muss meine Reise fortsetzen. Ich muss auch ins Nachbardorf gehen. Oh, musst du nicht diesen Wald durchqueren, um ins Nachbardorf zu kommen? Ich denke, ich werde es müssen. Ah, oh, gut. Schließe deinen Korb gut, während du hindurch gehst. In Ordnung? Es gibt eine Menge schelmischer Affen, die alles stehlen, was du trägst. Oh, ist das so? Ich werde daran denken. Danke für deinen Rat. Tony sammelte sein gesamtes Geld, das er durch den Verkauf von Kappen verdient hatte, und ging weg. Er beschloss, das Dorf zu erkunden, bevor er den Wald durchquerte, um zu der anderen Seite zu gelangen. Er streifte herum und bewunderte die Schönheit. Oh, ich bin so hungrig. Ich hätte essen sollen, als es mir die Dorfbewohner anboten. Ich habe jetzt keine Zeit zum Sitzen und zu essen. Ich muss in andere Dörfer gehen, um diese Mützen zu verkaufen. Egal, ich werde etwas kaufen und es essen, sobald ich im Wald bin. Toni wusste sehr gut, dass er alle seine Mützen verkaufen muss, wenn er für den Tag genug Geld verdienen will. Nachdem er eine Weile auf Nahrungsruhe gegangen war, fand er schließlich einen Stand, an dem köstliche Brötchen verkauft wurden. Er kaufte zwei und verstaute sie in seinem Korb. Toni ging den ganzen Weg zurück durch das Dorf und erreichte den Wald. Als er ankam, hatte er alles über die Affen und den Rat des alten Mannes vergessen. Er ging durch den Wald und bewunderte die schönen Blumen und die frischen Früchte. Er zupfte ein paar Früchte und wickelte sie in ein Tuch. In einiger Entfernung sah er den dicken, fetten Baum. Oh, das sieht nach einem bequemen Ort aus, an dem ich sitzen und essen kann. Also ging Toni zu dem Baum, setzte sich darunter und öffnete seinen Korb, um die Brötchen herauszunehmen. Er aß die Brötchen und die Früchte und beschloss, sich eine Weile auszuruhen, bevor er in ein anderes Dorf zog. Toni war so müde und schläfrig, dass er vergessen hatte, seinen Korb zu verschließen. Einige Stunden vergingen und Toni schlief immer noch, als er etwas hörte. Was ist das für ein Lärm? Wer auch immer es ist, sei still! Aber das Geräusch ging weiter. Schließlich öffnete Toni seine Augen und sah sich um. Da war niemand und dann guckte er in seinen Korb. Toni war schockiert. Nein, wo sind all meine Mützen? Es war nur noch eine Mütze im Korb. Toni geriet in Panik und begann zu weinen. <lacht> Jemand hat meine Mützen gestohlen. Was soll ich machen? Dann bemerkte er, dass der Lärm nicht aufgehört hatte. Als er endlich aufblickte... »Oh nein, die Affen! Sie haben meine Mützen gestohlen!« Und da waren sie. Alle Affen saßen auf einem Ast. Jeder von ihnen trug Tonis Mütze und lachte über ihn. »Nein, ich habe vergessen, was der alte Mann gesagt hatte. Was mache ich jetzt?« Diese Mützen sind meine einzige Einnahmequelle. Wenn ich diese Mützen nicht zurückbekomme, habe ich kein Geld, um morgen neuen Stoff zu kaufen. Was werde ich essen? Was werde ich verdienen? Wir oh. Affen! <lacht> Gib mir meine Mützen zurück, sofort! <lacht> das ist es! <lacht> Kommt runter! Sofort! Sobald die Affen mit Kraft auf die Äste gestampft hatten, fielen einige Bären herunter. Das brachte Toni zum Nachdenken. Warte, sie ahmen mich nach. <lacht> sie sind Affen. Natürlich imitieren sie mich. Sie haben Spaß daran, mich frustriert zu sehen. Hm, warum nicht Ihren Trick gegen Sie selbst anwenden? Toni fiel dramatisch zu Boden, um zu zeigen, dass er frustriert war und dass er aufgegeben hat. Er fing an zu weinen und beobachtete ständig die Affen, indem er den Kopf nach oben neigte. <lacht> ach nein, was mache ich jetzt? Alles, was ich habe, ist diese letzte Mütze. Ich denke, ich muss damit zufrieden sein. Toni setzte die Mütze auf und stand auf. Dann sah er wütend hoch. Ihr Affen, ich werde euch eines Tages eine Lektion erteilen. Mit diesen Worten nahm er seine Mütze ab und warf sie mit schneller Bewegung mit voller Kraft auf den Boden. Tonis Bewegungen wurden genau kopiert. Alle Affen warfen alle Mützen auf den Boden. Ohne eine weitere Minute zu verschwenden, sammelte Toni alle Mützen ein und stopfte sie in den Korb und schloss ihn. Haha, <lacht> oh, ihr dummen Affen! <lacht> <lacht> in Ordnung, auf Wiedersehen! <lacht> Toni erkannte, dass es wichtig ist, ruhig zu bleiben, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man sie wünscht. Hätte er die Schwäche der Affen inmitten seiner Frustration nicht bemerkt, hätte er nicht alle seine Mützen zurückbekommen. Toni pfiff glücklich auf dem Weg aus dem Wald, verkaufte seine Mützen in einem anderen Dorf, verdiente Geld und kehrte nach Hause zurück.